У кулуарах Лищинський почув, що виставка вирушить у самостійне тритижневе плавання і дійшов рішучого висновку. Якщо вся колекція козинця такого ж рівня, то справа варта заходу. Цю образотворчість треба експопріювати і по своїх каналах збути за добрі гроші за бугор. Кваліфіковано пограбувати – не проблема. Десь за годину гурт колег зібрався в майстерні художника. Близьких і друзів у Івана Дем'яновича виявилось не так уже й багато. Усього 13-15 осіб. "А чого так народу мало?" по-свійськи поцікавився в господаря Рудольф Карлович. Козанець дружелюбно відповів: "Напевно, такий глухий час, усі в клопотах гонитві, та й заздрісників багато. Зате прийшли справжні друзі". Іван Дем'янович був одягнений у доволі понушений костюм чи покрою. Простора майстерня явно не ремонтувалася з до історичних часів. Стелі, стіни, підлога спорохнявіли та потріскались. На запилених стелажах були складені численні картини різних габаритів. Козинець виставив невибагливе частування, картоплю, гірки, цибулю, сало, хліб. «А що ж так бідненько?» – з довірчою посмішкою розвів руками Рудольф Карлович. «Художник і бідність – це синоніми», – щиросердно відповів Іван Дем'янович. «Зате в мене є домашнє виноградне вино». «Сам робив, пальчики оближете». «Але ж у вас є, наскільки я знаю, художня колекція, яка б зробила честь будь-якому лорду». «А вже ж є така колекція». Але вона до мого добробуту не має ніякого стосунку. Я хотів, щоб її купила держава, але вона не виявляє жодного інтересу. Потім виникла ідея подарувати роботи головному художньому музеєві країни, але й у цьому напрямі мертві бджоли. Чому? Та нема куди. У їхніх сховищах від сирості падають стелі і бігають пацюхи. Де вина, подумав Рудольф Карлович. Одну дві такі картини продати – у музеї були б гроші не тільки на ремонт, а й на оснащення для відповідного температурного режиму і охорони. Підприємливості, метикованості, катма, ех! Сіли за імпровізований стіл. Художники і скульптори виявилися народом іскрометним і веселим. Посипались тости, байки, бувальщини. З'явилася гітара, плакатник Валерій Вітер уразили Шинського не тільки красивим голосом, а й жартами, якими він перемежовував свої пісні. Щойно розмова перекидалась на політику, і стан сьогодення козинець незмінно переводив її в іншу площину. Лищинський це помітив. Він просто хоче, щоб усі відпочили душею. Подумки відзначив Рудольф Карлович. Христофоров звернув увагу Лищинського на два портрети Олією. Це батьки Івана Дем'яновича. Так, схилив голову художник. Першим і головними моїми друзями, вчителями, порадниками були мої батьки. Вони закінчили художній інститут. Батько відділення живопису, мама графіки. Я зараз виношую ідею зробити з моїми батьками спільну виставку. На жаль, обох уже немає в на світі. Виходить, тільки на відкривши нову виставку, ви вже задумали наступну? Запитав Рудольф Карлович, попиваючи мінералку. Так, а потім роботи поїдуть в Італію. Треба поспішати. До спільної з батьками виставки, якою хочу написати кілька картин, присвячених нашому фантастичному часу. Я вже підступився до триптиха перехід. Адже ми справді нині переживаємо визначальний момент перехідного періоду. Зміни суспільної формації. Так-так, іначе альпіністи копересаємось над пірірвою. Так, що ви там задумали? Ідея виставки і її назва очима двох поколінь». Напевно, корениться ще в 1987 році. Батько вже почувався зле, у нього відкрилась важка хвороба, але він ще міг виходити на вулицю і от якось із мамою прийшов у майстерню подивитися, що я роблю. А я працював над торжеством комуністичних ідей. «Це в якому сенсі?» – степенувся Христофоров. «Картина так називалась. Ну, самі розумієте, махровий застій тоді процвітав. Художники працювали і отримували гроші в художньому комбінаті, де розподіляли замовлення. Якось голова художньої ради мені сказав, є одна тема, якщо хочеш, то візьмись. Щоправда, двоє художників не подужали, відмовились. Я питаю, а хто замовник? Так, дебе. Ну що ж, іншої роботи зараз немає, спробую. Уважно прочитавши назву майбутньої картини, торжество комуністичних ідей, я замислився. «Господи, як же це втілити?» Власне, все, що оточує нас, є торжество ленінських ідей. Я вирішив поговорити з замовником. Хай розтлумачить задом. По телефону домовились про зустріч. Прийшов. Далі все було схоже на кінофільм. «17 місцевостей весни. Тільки замість гестапо КДБ». У старовинному строгому особняку на Володимирській вулиці старашпостовий запитав «До кого?» «Називаю. Чекайте». Выходит приветный дядечко в цивильном, каже российскую. Рад, рад. Заходите ко мне. Кабинет, сел, сел сейф. Седаю, кажу. Я художник. Расскажите, что б вы хотели бачити на картине. Человека чугає по Ви Вы знаете, уже несколько художников было. Они сделали свои предложения. И вроде интересно, но мне кажется, они не совсем правильно понимают нашу идею. Снимая сейфу эскиз, я дивлюсь дяди ризных республик Артянского союза, стоять на сила Днепра, Перед ними біжить ріка, видніється Лівий берег, Росанівка, Березняки, Новобудови, Сонце, Весна. Чудовий ескіз. Але мовчу, бо не треба поспішати запитаннями. Дивлюсь на Кедебіста. Він пропонує. «Давайте я вам покажу наш музей. Ідемо якимись переходами. Мені вище здається, що ось-ось за рухом побачу людину в шинелі. Дух Дзержинського витає. Спускаємось. У підвалі музей». То гурки, револьвери, фотографії, портрети. Бачу, чимало відомих наших художників попрацювали. Чоловік підводить мене до великої фотографії, пояснює. Ви віддішестві є партизан по крещатику в 1957 году во время празднування Великої Октябрьської революції. Вот це ми і понімаємо, як торжество ленінських ідей. Вдивляюсь, та це ж готова картина. І не сміливо прошу, якщо можна, то зробіть мені невеличкий відбиточок.